Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> <coughs> Innalhamdulillah Nakhmatuhu wa nasta'ainuhu Wa nasta'firuhu Wa na'udhu min syurur Anfusina wa siyyaati amalina Ma yahdihillah Fala mudhillalah <coughs> <com> Wa ma yitlil Fala hadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين أمرتق الله حق بقاتل يا أيها الذين أمرتكم الله وقولوا كولا صديدا يسل لكم أعمالكم يفر لكم ذنوبكم وما يدين الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هد محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها فإن كل أمر صبيت وكل بيعة ضلالا وكل اضلالا في النار Para ihwanina sami Kemarin kita masuk kepada al-usul prinsip yang ketiga diantara al-usul usulus sittah, 6 apa? 6 prinsip yang disampaikan oleh Muhammad, Muhammad bin Lahab Ialah termasuk kesempurnaan Persatuan kaum ulimin adalah dengan adanya kemauan untuk siap mendengar dan taat kepada Amirul Ulimin atau kepada Wali amri Dan ini adalah termasuk kewajiban yang besar, karena Allah SWT mengiringkan perintah taat berumara ini diiringkan kepada perintah taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah kepada ulul amri, seperti yang tertera pada ayat surat An-Nisa ayat 59 yang paling kita telah baca sebagian tafsir dari ayat tersebut ialah bahwa Allah swt memerintahkan kepada kaum ke muslimin di samping untuk taat kepada Allah. Taat kepada Rasulnya dan juga taat kepada Walil Amri Hanya Ulul Amri Minkum Di situ ada dua tafsir dari para ulama Yang pertama adalah Ulama Dan yang kedua adalah Umar Dua tafsir ini adalah Dibenarkan semua oleh para ulama Al-Sunnah Jadi ketaatan kepada Ulul Amri adalah Perkara yang wajib Hanya Kewajiban ketaatan kepada Umarok ini adalah dengan ketentuan Ialah apabila Umaroknya memerintahkan kepada kita semuanya Memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya Apabila memerintah kepada perkara kemaksiatan Maka la taatali lima li asiatila khalik Tidak ada ketaatan kalau itu bermaksud kepada Allah khalik di sinilah diantara yang dijelaskan oleh si Nasr Asyhad di dalam tafsir beliau bahwa inilah barangkali rahasia Kenapa Allah Swt tidak mengulang fa'il, watiu Allah, watiu wa Rasul, kemudian tidak diulang Wa watiu ulil amri, ya. Tetapi hanya dengan wau saja, wawataf. Inilah dimungkinkan rahasia Kenapa taatnya kepada ulil amri? Itu adalah muqayyad Adalah bersyarat Kalau kepada Allah jelas mutlak Dengan firmannya Nyati Allah Kemudian kepada Rasulnya pun juga sama Mutlak wa'ati Rasul Karena tidak mungkin Rasul memerintahkan Umat untuk bermasat kepada Allah Adapun kepada Allah Amri minkum Maka di sini failnya tidak diulang lagi Maka inilah yang Oleh si Nasr Zadi Dinilai bahawa Ketaatan bulu amri mukum adalah bersyarat, ya, tidak mutlak. Dan ini perkara yang jelas bahawa bila Umar memerintahkan kita semuanya untuk taat berallah Rasulnya kita wajib taat. Tetapi apabila perintahnya masyad, itu adalah tidak diperbolehkan untuk mentaatinya. La taatani makhlukin fi masyadohalik. Ini yang paling kita sampaikan. Kalau demikian, bahawa ketaatan kepada umara dalam perkara-perkara yang ma'ruf ini adalah ibadah. Ya. Yang perlu kita pahami di sini adalah sisi itunya di antaranya bahwa ketaatan kepada adalah termasuk bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pahala. Ya. Kita mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita taat melaksanakan perintah umaranya dengan catatan perintah itu perkara yang ma'ruf kita berarti dalam rangka sedang mentaati Allah dan taat ber Berarti itu adalah sama dengan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian itu yang kemarin. Dalil yang lain adalah wati Allah wassallam warahmatanazawu wa taufsalu watadhabairuqum. Ini sudah disampaikan pada eh, petumann pada poin yang kedua dulu, bahawa bertarfaruk akan menyebabkan kita terjatuh ke dalam kelemahan. Kemudian yang ketiga juga sudah disampaikan pada pembahasan yang lalu. Watasul bihabilah jamianawalataparku. Karena sudah cukuplah tidak perlu diulang lagi. Kemudian seterusnya. Kalau syarif berkata pensyarah syarah si al Thami rahimahullah. ومن بيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث مبادح ابن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في من شطنا ومقره ومقرهنا وعسرنا ويسرنا واثرتنا علينا Walau nunazi al-amro ahlahu. Kata, ilah an kufran bawahan. Hendakum dari Allah, fih burhan. Kata, Rasulullah SAW. Man raa min amri shaan, faliyafir. Fainu man farakal jamaah, shibron famat, fama jahiliyah. Kemudian wamin bayanihi. Dan di antara penjelasan perkara hal di atas tentang wajibnya mentaati kepada umara yang itu adalah termasuk kesempurnaan untuk kita bisa bersatu adalah fi sunnati Rasulullah di dalam sunnah rasulullah sallam mazhabata fi sahih yang telah sabit maksud adalah telah ditetapkan telah dijelaskan dibawakan di dalam sahihain hadis bukhari dan muslim Min hadis Ubadah bin Samit. Dari hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, kala beliau berkata, "Bay'ana ba'yana Bay'ana Rasulullah, Rasulullah membi'at kepada kita. Kita dibiat ya oleh Rasulullah. Al-sam'i wa tha'ah fi manshatina wa maqriya. Alasamir to'ah untuk kita siap mendengar Wa dan siap ta'at Fiman syatina Baik dalam waktu kita Dalam keadaan punya Semangat Punya kekuatan, punya semangat Wa makrahina Dan kita dalam keadaan Susah, tidak senang Wa usirina Dalam keadaan kita ada di Atas kesulitan wa dan kita berada di atas kemudahan wasrotin alaina dan baik kita dalam keadaan diperlakukan tidak adil misalnya ya oleh pemerintah wa lanunza anunasi al-amra ahlu dan kita tetap tidaklah diperbolehkan untuk mencabut ketaatan kepada ulul amri tadi apa? Dan kita tidak lagi perkenan untuk mencabut ketaatan kepada yang berhak itu kepada Ula Lamri. Kalau kemudian beliau sesal mengatakan, ilah antara kufran bawahan, kecuali bila kau melihat kufran bawahan bawa umarohnya dalam keadaan melakukan kekafiran yang terang terangan, yang jelas. Endakum minoloi fi burhan yang kalian dalam perkara itu Memiliki dalil Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini dalam hadis Buhari dan muslim Jadi Di dalam hadis ini Nampak jelaslah. Ini juga dibawa kepada Sebagai dalil wajibnya kita taat Kepada Umaroh dan juga Pembahasan ulamalim Juga banyak memakan hadis Abdullah bin Abbas Ubada bin Samid ini Yalah bahawa kita wajib mendengar taat dalam waktu mansyat pada waktu mansyat ya kita punya semangat punya kekuatan barangkali semangat wa makrohina kita dalam keadaan susah tidak senang yusrina dalam keadaan sulit dalam keadaan mudah wasrata'alaha dan kita dalam keadaan sedang diperlakukan tidak baik masalah tetap kita wajib apa taat tidak boleh mencabut ketaatan kepada Ulul Amri tersebut, ya. Kecuali bila kamu melihat secara jelas berdasar dalil bahwa Umar itu dalam keadaan melakukan kekafiran dan kekafiran yang nyata yang jelas, ya. Dan di dalam ayat yang tadi kita sampaikan atau yang akan kita sampaikan, Ulul Amri minkum dijelaskan oleh para ulama bahwa itu adalah pemerintah kaum muslimin berarti pemerintahnya adalah muslim karena minkum ya muslim jadi pemerintahkan adalah muslim hmm. jadi apabila pemerintahnya dalam gedah melakukan kekafiran dengan kafir yang jelas kekafirannya dan barulah kita boleh mencabut ketaatannya ya hmm. sebab di dalam ayat tadi yang kita lihat juga dalam dosirat, ulul amri minkum kan berarti umar kalian adalah muslim muslim Ketika pemerintah kalian dalam keadaan muslim Walaupun memerintahkan kepada perkara-perkara yang kalian merasa berat Masalah Tetapi itu bukan maksiat Tetap kita harus taat Taat kepada Walaupun pemerintah itu dalam keadaan Berbuat dolim sekalipun kepada kita semuanya Tetap kita wajib taat <tuh> Seperti yang akan dijelaskan kemudian insyaallah Kemudian dalam hadis yang lain waqala anallahu sallallahu alaihi wasallam mar'a min barang siapa yang melihat dari amirnya dari amirul muminin syai'an sesuatu yang kalian tidak suka ya umanya perbuatannya merugikan kalian falasbir maka engkau bersabarlah hendaklah di antara kalian itu supaya bersabar Fa inna jamaah karena siapa saja yang keluar dari jamaah memisahkan dari jamaah kaum muslimin. Ya. Jadi kita berada di dalam apa namanya? Khilafah Islamiyah misalnya. Kita berada di bawah kekuasaan amilul mukminin. Kemudian apabila kita sampai keluar dari al-jamaah Sibron saja. Siapa? Sibron. Satu jengkal sama apa kemudian mati maka matinya adalah mati jahiliyah nah ini yang oleh sebagian kelompok-kelompok sesat sebagai dalil untuk mengancam kepada anak buahnya bila tidak mau apa namanya bergabung dengan jamanya dan sudah bila sudah bergabung dengan jamanya kemudian keluar maka dia dihukumi dengan kafir ya. dalilnya pakai dalil ini di antaranya Salam jamaah atau jamus atau yang lain. Padahal faham itu jahiliyah. Tafsir pak ulama tidak mesti kafir. Adalah adalah bermaksiat. Imam Nawawi menjelaskan adalah bermaksiat. Termasuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini jahiliyah. Jadi di sini juga menjelaskan kepada kita semuanya bahwa apabila kita melihat dari amirnya sesuatu yang kita tidak suka kita supaya bersabar tetap tidak boleh keluar dari jamaah muslimin ya. sebab bila kita sampai keluar jamaah muslimin kita nyebal masalah matinya adalah mati jahiliyah kecuali apabila dia kemudian bertobat kembali kepada kebenaran tadi ini selesai dalam rangka penjelasan atau contoh-contoh dalil-dalil diri sunnah lah yang bawa cipen kita taat kepada Hamilum Minim. Kemudian dalam hadis yang lain, hadisnya amat banyak lah yang menjelaskan tentang ini. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul Sallam telah bersabda, Man khola ayat dan minat ta'ah, la Allah ya malkiyam lahud jata lahuk. Kemudian dalam hadis yang lain yang oleh Imam Muslim Barang siapa yang Melepaskan Yadan minat to'ah Tangan dari ketaatan Jadi barang siapa yang melepaskan ketaatan Kepada amirnya Laki Allah Dia akan berjubah dengan Allah Yaumal kiamah kiamah, Dalam bidang tidak punya kujah ya. Dia ada pada Allah SWT Maka dia akan bisa terancam dengan Adab Allah SWT Wakala dan kemudian beliau mengatakan juga Ismau watiyau wain ammar alikum wain ammar alikum adun habashiun dan kemudian juga beliau bersabda Ismau watiyu kalian mendengarlah watiyu dan kalian taatlah walaupun yang memerintahkan kepada kalian adalah seorang habashi seperti dalam hadis apa namanya Irban bin Syariah yang akan panjang InsyaAllah sering disampaikan Wa inta ammar alikum Habdun habasyun Sama Maknanya Jadi sekalipun yang pemerintah kalian seorang hamba habsi Yang hitam legam Yang jelek masalah, nah, Tetaplah Bila dia sudah Menjadi pemerintah kalian Entah diangkatnya secara sah atau mungkin lewat kudeta. Atau mumpun. Apa lagi? Nah, pemilu masalah. Walaupun kita tidak boleh ikut pemilunya. Tapi bila sudah menjadi pemerintah kalian. tetap Wajib. taat Selama pemerintah kalian dalam keadaan. Memerintahkan kepada yang hak. Kemudian. Wakala alaih salatu wassalam. Alal mar'il muslim asamu hmm. wa ta'ah fi mahabba wa kariyah illa ayyuma rubbima si'atin fa idha amara bi maksiatin fala sama wa la muttafaqun alayh kemudian dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda alal mar'il muslim bagi seorang muslim maka wajib as-sam'u mendengar dan taat mendengar dan taat fi mahabba wa kariyah dalam perkara yang dicintai atau yang dalam kedan apa? tidak suka dalam orang yang tidak dicintainya. Illa ayum warab, kecuali bila diperintahkan bima asyih, untuk bermasyat. Bila umir bima asyiatin, maka bila diperintahkan untuk bermasyat. Bila umiro, isinya. Fala sam'awalatu'ah, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Jadi batasannya adalah apa? Jelas abila perintahnya adalah fil ma'ruf ma maka dalam hal yang lain dijelaskan inna mata'ah fil ma'ruf ma tidak lain ia namanya ketaatan adalah dalam perkara yang ma'ruf ma dalam perkara yang baik jadi amat banyaklah hadis-hadisnya hmm. kemudian seterusnya wa qala abdullah ibni umar radhiyallahu anhuma kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin فنزلنا منزلا فنادى منادي رسول الله الصلاة الجامعة فاستمعنا إلى رسول الله سلام فقال إنه ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمة على خير ما يعلمونهم وينظرهم شر ما يعلمونهم وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها فيصيب آخرها بلاء وأمور وأمور تنكرونها وتجيء فتنة يركك بعضها بعضا يركك بعضا بعضا تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي وتجيء الفتنة فيقول هذه هذه فمن أهباء يزاسع النار ويدخل الجنة فالتأتي من يده وهو يؤمن بالله واليوم الآخر wa liya'ti ila an-nasi alladzi yuhibbu ayu'ta ilayhi wa man bayaa'a imaman fa'athahu safaqata yadihi wa samrata qalbihi agak panjang hadis riwayat muslim kemudian dalam hadis yang lain berkata Abdullah bin Omar Radlan Huma Abdullah bin Omar Radlan Huma Kuna am'an Nabi Waktu itu kami sedang bersama Nabi SAW Dalam Satu safar ya. Maka kemudian kami singgah Di satu tempat Maka menyerulah muadzin Rasulullah SAW Menyerul dari Rasulullah SAW Menyerul dengan Assalatah Jamiah Firza mana ma makmun kami berkumpul menuju Rasulullah. Fakola maka beluk muda mengatakan inna mamin nabiin basallah sesunya tidaklah ada seorang nabi pun mamin nabiin tidaklah ada seorang nabi pun basallahu yang Allah utusnya atau yang diutus oleh Allah ilah kana hakon alaihi melimkan adalah ada hak baginya. Maksudnya ada kewajiban baginya. Ayyadullah umatahu. Untuk menunjukkan kepada umatnya. Ma ya alamu lahu, kepada suatu kebaikan. Yang ia ketahui. Untuk mereka. Jadi tidaklah ada seorang nabi pun. Baik nabi-nabi terdahulu. Ya, atau rasul-rasul terdahulu. Dan nabi yang terakhir. Atau rasul yang terakhir. Dari sini maka Allah Alam Nampak Definisi Nabi apa, Pak? Kan banyak yang menifisikan Nabi itu adalah seorang laki-laki Yang mendapat wahyu Tapi dia tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umat Kalau Rasul Diwajibkan menyampaikan kepada umat Ini satu definisi Tetapi Definisi ini dikritik oleh syarabi dalam akidah salaf As-Sahabil hadis ya bahwa apalagi nabi seorang ulama saja diwajibkan untuk apa untuk menyampaikan al-haq menyampaikan amar al ma'ruf -ma nahi munkar ya. maka ada definisi lain yang dalam usul iman Bahawa kalau nabi adalah seorang nabi seorang laki-laki yang mendapat wahyu rir Rasulullah yang diwajibkan menyampaikan kepada kaumnya yang beriman Ini divin lain Menyampaikan kepada kaumnya yang beriman Yang sudah tidak beriman sudah lah eh, Ini divin lain Kalau Rasul bisa menyampaikan kepada kaumnya yang beriman Dia juga menyampaikan kepada yang lain Bahkan termasuk Kepada yang bukan kaumnya Yang beriman Atau yang tidak beriman Supaya wahyu disampaikan kepada mereka semuanya Ini Rasul Bapak jadi definisi nabi dan rasul ada khilaf di antara ulama. Ah, hmm, serubi termasuk yang apa namanya? Tidak sependapat Bila nabi itu hanya menerima wahyu tapi tidak disampaikan kepada yang lain. Maka di sini mungkin bisa melihat innahum min bahasa Allah. Tidaklah ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah al kecuali kanahqan alaihi, melainkan ada kewajiban bagi dia. Ayidlul ummatahu untuk menunjukkan kepada umat ala khairin ma ya'lamuhum at tas atau kepada kebaikan yang ia ketahuinya lahum untuk mereka umat. Jadi wajib menyampaikan kepada umat. Ya. Jadi menyampaikan kebaikan, amar makruf. Memberikan kabar gembira. Kemudian wa yandirahum. Dan kemudian berikan tandir peningkatan kepada mereka. Sharramaya alamulahum. Akan kebaikan yang ia ketahui. Lahum untuk umatnya juga. Ini kewajiban Nabi dan Rasul. Itu seperti itu. Jadi Nabi itu tidak ada yang khianat, ya. Semuanya telah disampaikan. Semuanya telah disampaikan. Dari jenilah apa namanya rusaknya para muftadi atau orang yang mengikutinya bahwa mereka mereka banyak melakukan amal-amal kebidahan yang tidak ada perintah sama sekali rasul-rasulnya nah, tidak ada tuntunan dari rasulnya tetapi kemudian mereka mengatakan itu adalah baik itu adalah dari Islam dan seterusnya-terusnya ya padahal semua telah disampaikan oleh nabi tidak ada yang tidak ada yang ter tertinggal nah. ya, semuanya telah disampaikan maka di dalam salam ini ya, sudah sempurna, karena semua sudah disampaikan tidak ada yang tercecer yang baik semuanya disampaikan yang jelek semuanya telah diingatkan kepada umat ini nah. sudah amat jelas, sekarang aku tinggalkan kalian berada di atas putih apa namanya, Terang benerang. malamnya pun seperti siangnya saking jelasnya tapi yang seperti ini belum berkata kepada siapa, para sahabat. Ya. Kalau kepada orang-orang seperti kita yang jauh dari ilmu, ya mungkin, ya tetap agama suram-suram -suram saja itu, <laughs> karena jarang ngaji atau nggak pernah ngaji masalahnya. Paling-paling ketemu ada penjelasan macam agama ketika Jumat saja barangkali pengantuk, <laughs> Ya Sudah. Padahal ngakunya apa? Ngakunya Muslim Kitabnya apa? Quran ya. Kitabnya Quran Terus Apalagi Pak Panutanya Kemudian yang diperukan juga apa? Hadis Rasulullah Kurang dari jadi diperukan Namun demikian ternyata Ketika ditimbang amal kemuslimin Dengan Al-Quran dan Al hadis Banyak tidak ketemu ya. Banyak tidak ketemu Karena saya pujan dalam syarah Usul usitah Timu Qudimah Saya pujan syarah syamalah. Sama lah terhadap usul usitah ini Timu Qudimah beliau juga menyatakan Bahawa Sungguh Allah turunkan Al-Quran ini adalah Tibyan liqlis syai' Allah turunkan Al quran itu Tibyan liqlis syai' Penjelas segala sesuatu Wan ya. Rasul Dan bahwasan Rasul Bayanahatul Quran, bayanan Syafian. Rasulullah SAW telah menjelaskan Quran ini dengan penjelasan yang Syafian, penjelasan yang jelas cukup. Wa adzumma bayan Allah wa Rasulul fiatul Quran, kal dia wa syirki. Dan hal yang paling besar yang dijelaskan oleh Al Quran dan yang dijelaskan Rasulnya di dalam Quran ini adalah apa? Kal dia wa syirki. Pemikir tentang tauhid dan syirik. Ya. Tapi kenapa? Bahkan beliau sahaja menyatakan bahawa hampir-hampir seluruh Al-Quran surat-suratnya apa pak? Menjelaskan tentang tauhid dan syirik. Tapi anehnya kaum muslimin banyak terjatuh dalam syirik, padahal mereka mengerti tiap hari membaca Quran, bahkan Quran untuk darusan. Nah, ya bahkan di antara mereka banyak yang hafal Al-Qur'an, bahkan mereka belajar sampai hukum-hukum bacaannya mana yang mad, mana yang idhar, idhom dan seterusnya. dan rinciannya ada. Tapi kenapa? Ya keumumannya firsyirk. Kenapa mereka banyak terjatuh dalam syirik? Di antaranya adalah apa? Li'annum yamsuna 'ala lawa'id. Karena mereka kebanyakannya berjalan di atas wa'id. Nah, apa awalnya? Ah, dat tradisi, tradisi, kebiasaan. yang mereka terima dari apa? Dari nenek moyang. Jadi, kaum muslimin Indonesia banyak seperti itu. Sebagian berada demikian di lingkungan sana, di Arab Saudi yang relatif lebih baik, Insya Allah. Nah, kalau di sini, walaupun Muhammad Sallallahu katanya berapa? Sekarang penduduk Indonesia berapa ini? 250 juta pak hmm. Namanya 75 persen Berapa? 200 juta masalah Tapi yang ngerti Quran Hadis saya cuma satu dua Antum satu desa lah hmm. satu, setir, satu Rw Kalau bingung lagi satu RT Tangga-tangga hmm. antum RT itu Ada yang haji? Enggak Padahal penduduknya berapa? Penduduknya ada hmm, Nomornya berapa pak 40 kakak kali 1 kakak umumnya isinya 4 orang. 200 orang misalnya. Yang ngaji enggak ada, enggak ada. Itu RT 1. RT 2 ada enggak? Ada <g Chern> satu. <surely> RT 3 gimana? Enggak ada juga. Eee. Jadi kalau kita melihat kondisi Indonesia, Allah Allah Al ini. Kita perhatiin. Kita enggak bisa bayangkan seandainya tidak ada dakwah salafiyah ini, Indonesia rusaknya kayak apa. Ya. Musibahnya bagaimana Allah Alam. Hmm. Ya. Jadi Quran banyak dibaca, tapi kadang-kadang hanya sedar mencari pahala. Ya, sudah baik mencari pahala. Ya. Ya. Kemudian Quran dibaca karena apa? Untuk tabarukan. Ya boleh. Kalau itu al Quran. Nah. Kemudian mereka banyak baca Quran untuk apa? Untuk ilahil mardoh, apa-apa. Rukyah. Ya boleh, boleh, hmm. boleh kan? Tapi Quran diturunkan tidak hanya sekedar itu, tapi adalah apa uluk apa yaddabbaru supaya mereka mentadaburi, memahami makna-maknanya. Kemudian mereka mengamalkan kandungan Al-Qur'an. Ini yang lebih jauh. Tetapi kata sebuahsan si di sana ternyata amal amal kaum muslimin jarang atau gak pernah kecuali sedikit saja yang mereka bisa mencocokkan amal mereka dengan Quran coba kita yang kita amalkan etikot kita, akidah kita, keyakinan kita amalan ibadah kita muamalah kita, dicocokkan belum dengan Quran atau hadis kalau orang Indonesia, jarang yang mampu orang kita pun gak mampu <laughs> kecuali kita adalah apa? baca keterangan terang ulama Ketika langsung buka Quran langsung sendiri Ini maksudnya apa, tafsin apa Kemun amal kita ikut kaya gini cocok enggak Ya kita rata-rata enggak mampu Dapat enggak mampu Padahal kita yang sering ngaji Masalah Lalu orang yang enggak ngaji gimana Bagaimana kira-kira apa Maka Amal kemuslimin sebagian besarnya adalah apa Tidak ketemu dengan Quran Kerana Syafuzan disana menyatakan oleh Dali Kata jidu Al-Quran fi wadin wa amala bagi muslimin di wadi al-Ahr. Oleh karena itu mereka mendapatkan Quran berada di satu lembah amal sebagaimana muslimin di lembah yang lain. Dan mereka tidak ada kemampuan untuk merukama perubahan. Ini prihatinnya. Ya. Padahal Quran isinya hampir semuanya tauhid, Pak. Tauhid disampaikan belum diantaranya Imam Bukhayim Al, Al Jaziyarahm Allah menyatakan Al Quran kuhutauhid Quran semuanya tauhid isinya Li'anahu ima ambron bi ibadatillah wa ima bithar ke Quran semuanya tauhid isinya tauhid Kenapa sebab ada kalanya Quran ada memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah dan memerintahkan kita untuk kata meninggalkan syirik sampai ke maksudnya wa imma apa Pak bayanul tauhid wa jaza'i tawahid, wajazai ahli syirik ada kalanya Quran ini berikan penjelasan tentang balasan ulul tauhid masuk surga tentang balasan ahli syirik masuk neraka banyak sekali dalam Quran eh. wa imma fi ahkamil halal haram Wadamin wadi min hukuk tauhid dan ada kalanya Quran berisikan tentang penjelasan hukum-hukum tentang halal haram dan ini adalah min hukuk tauhid termasuk hak-hak tauhid tauhid lagi kemudian wa imakasasun anirusulah ummatihim diantaranya juga berisikan kisah-kisah tentang Rasul dengan umatnya. wa makasalabainahum min al fosumat dan apa yang dan permusuhan yang terjadi di antara mereka antara Rasul dengan umatnya, bahaya jadi suatu ahit wasirik. Dan ini termasuk balasan tauhid dan syirik. Wal Quran kuno tauhid dan karena itu maka Quran semuanya tauhid. Min awali ila ilaakhiriah dari awal sampai akhirnya isinya tauhid katanya. Tapi beliau pak Imam Poim yang berkata demikian. Kalau kita nggak bisa paham hmm. bahasa sendiri Al Quran dari awal sampai akhir, ya kadang-kadang nggak -kadang paham. Ini beliau orang yang betul-betul alim. Ya. Jadi kalau begitu maka wajar kalau Imam Muhammad dalam prinsip yang kemarin dulu menyatakan bahwasanya apa? Bahwasanya hal yang aneh, aneh. Min ajab al-ujab. Jadi terjadi keanehan di tengah-tengah umat ini. Ya, jadi kembali kepada keterangan kala sudah sore. Jadi tidak ada seorang nabi pun yang diutus melainkan dia punya kewajiban Diperintahkan Allah Sural untuk menyampaikan al-haq, menyampaikan kebaikan, ia akan membawa kebaikan kepada umat. Sudah disampaikan semuanya, dan tidak ada satu kejelekan pun melainkan itu sudah disampaikan pula bahayanya. Ya. Tidak ada yang tercecer. Jadi anehlah mereka-mereka yang apa banyak mengatakan perkara yang baik, padahal Quran tidak ada, hadis tidak ada atau mengatakan jelek padahal Quran tidak menjelaskan hadis pun tidak menjelaskan. Jadi dibolak-baliklah. Itu keadaan sebagian kaum ke muslimin dan syaitan memang seperti itu. Artinya apa? Syaitan membolak-balik keadaan. Amalan-amalan tauhid digambarkan sebagai suatu amalan yang apa? Amalan yang bernilai merendahkan ulama. Tidak menghargai ulama, itu kan. Amal Amalan-amalan syirik Dinilai sebaik itu amalannya apa yang mengagukan ulama, membesarkan ulama, menghormat ulama dan seterusnya. Artinya yang tauhid dihapus syirik, yang syirik dihapus amalan tauhid. Ya. Jadi Rasulullah SAW sudah tidak ada apa namanya kesalahan. Semuanya telah disampaikan, tidak ada yang tercacar. Kemudian wa inna umatakum dan sungguhnya umat kalian Hadih umatmu ini Adalah lihat Afiatuha fi awaliyah Telah dijadikan Afiatuha Apa afiatuha? Keselamatannya ya. Keselamatannya atau kebaikannya adalah Fi awaliyah Tergantung generasi awalnya Tergantung kepada bagaimana Mengikuti keberapa Generasi awalnya maksudnya Ya. Jadi ini juga termasuk jadi padukan untuk kita bisa menimbang kebenaran dalam kita beragama ialah kembali kepada apa generasi pendahulunya. Hmm. Cuma di tengah masyarakat karena apa? Karena terputusnya ilmu, ya. terputusnya ilmu dan juga setan juga banyak menguda. Akhirnya ketika ada orang yang berdakwah kepada Quran, hadis dengan makna yang benar, pemakna yang benar dari salam solih malah dia katakan apa? orang-orang yang mengada-ada orang yang mengada-ada ya. orang yang mengada-ada mengada maka Tasyib Huzan juga dalam makutimah yang tadi, dalam makutimah menyatakan bahwa kaum Muslimin ini kebanyakan tidak berfikir tentang perubahan walaupun ada orang yang bergedang untuk memadam perubahan maka terus mereka akan segera bangkit melawannya, menghadapinya kadang-kadang bahkan tidur dia telah keluar dari agama, atau tidur dia adalah orang yang membawa ajaran baru dalam agama, dan ini dan seterusnya ya. jadi tuduh ini itu dan macam-macam jadi kalau orang sekarang pada mengatakan bahawa orang-orang yang kepada Alkitab Sunnah dan paham, memaham Masa Allah, dikatakan orang yang Mengada-ada, nganyar-nganyari, nganyar-nganyari. Anggapannya mereka yang apa? Yang ikut yang asli, ikut yang asli. Padahal mereka ikutnya kepada apa? Ajaran nenek moyang saja. Betul betul mereka apa nanya? Mengatakan bahawa kami, kami adalah orang yang mengikuti kepada apa dahulu kami mengikuti orang-orang dahulu. Nah, kita yang mengikuti kepada jazak salaf malah dikatakan nganyar-nganyari. Kan terputus kan? Terbalik ya. Kalau betul-betul mereka adalah yang mengituk ajaran yang dahulu diutur-utur sampai Rasulullah SAW, ya akan baik. Tapi mereka ternyata terputus hanya mengituk pada ajaran nenek moyang yang tidak jelas atau bahkan yang batil batal. al Quran sudah banyak mengungkap tentang mereka. Dan ini adalah bahaya taklid, bahaya taklid. Quran amat banyak lah tentang itu. Tapi waktunya sudah setengah enam. Jadi di antara Menghalang datanya kebenaran ini sebagai peringatan untuk kita adalah apa? Ratah taklid, taklid. Seperti keadaan kaum jahiliyah. Ya ini diikuti oleh sebagian besar kaum muslimin. Ya, ketika mereka diajak untuk mengadakan perubahan terhadap keyakinan dan ajaran yang diikuti karena mereka menyimpang. Maka Quran telah menyatakan: "Widakilalhum ettabi'um a'zalallahu kalu balnat tabi' ma al abana." walqana aba'uhum la ya'lamuna la yakilun shay'a wa la al-baqarah ayat 170 ya apabila datang kepada mereka witaqil lahum ittabi'u qalyan ikutilah keberapa yang Allah turunkan ma'dzalallah qalu mereka mengatakan bal nabiy ma alfaida hal ya'bana bahkan kita cukup lama ikuti keberapa yang kami dapatkan dari papa-papa kami Walaupun papa-papa mereka dalam badan la ya'kuluna orangnya bodoh-bodoh ya la ya'kuluna tidak punya akar tidak bisa memahami kebenaran sama sekali walayhadun dan mereka tidaklah mendapatkan hidayah tapi tetap diikuti ya tetap diikuti bidakalaw ittabi'u ma dzalla wa ila rasul Kalu bal Kalu apa hasbunna ma wajad 'alaih abaana itu yang dalam surat apa? Dalam surat uh, Al-Ma'idah. Ayat 124 insyaAllah. Bahawa ketika dikatakan mereka. Iddabi wa'azallallahu. Jelas sekali kalimatnya. Kalian ikutilah kepada apa yang Allah turunkan. Dan kepada yang dan kepada Rasul. Jadi kepada Al-Qitawah sunnah. Ikuti keduanya. Mereka akan jawab bagaimana? Hasbuna. Ya. Hasbuna mawajinah alia abana. Kita coklah mengikuti kepada apa yang kami dapatkan. Dari bapak-bapak kami. Hmm. Ayat yang lain bagaimana surah Luqman ayat berapa pak? Ayat hmm. berapa ya? Yang Allah menyatakan bidaqillallahum ittabi'auma azzallallahu kalubalnattabi'ma wajadna ali abana awalukana syaiton yadahuhum ilahulabi's sahir. Ketika diseru kepada mereka, mari kita menuju apa yang Allah turunkan, mereka akan jawab balnattabi'ma wajadna ali abana bahkan kita cukuplah mengikuti apa yang kami dapatkan pada bapak-bapak kami walaukan setan nah papa-papa mereka yang sesat tadi Dikatakan setan di sini walaukan setan yaduhum ila adabus sair walau setan mengajak mereka beradabu sair tetap ikut nah, kan inilah kenyataan kaum ke muslimin itu seperti itu ya kita yang sampaikan kaum muslimin orang kafir sudah di luar pembahasan kaum muslimin masih seperti itu keadaannya jadi kita masih amat prihatin melihat kemusyriahnya ada. Jadi sulit memang untuk apa? Untuk mengajak kepada kebenaran. Dan ini adalah termasuk diantara PR kita semuanya, ya kewajiban kita yang kita sudah notabene nya lebih punya ilmu, maka ada kewajiban untuk mengajak umat kepada kepada kebenaran. Ya semampu kita masing-masing. Penyidik kita, diri kita, kemudian keluarga kita. Ya, anak, anak istri kita, kemudian kalau bisa lagi saudara kita, kalau bisa lagi tetangga kita. Kalau bisa lagi. Enggak kalau ternyata diajak semuanya enggak ada yang mau, ya sudah. Sudah. <laughs> <laughs> Tapi kita ya perlu introspeksi, barangkali kita caranya di dalam berdakwah masih kurang hikmah, barangkali bisa jadi. Tapi yang jelas ini adalah PR kita semuanya. Ya. PR kita. Karenanya maka kita harus berusaha betul uh, untuk bisa semakin kuat, semakin banyak ilmunya dengan cara kita ta'alumul huda terus sehingga kita akan mendapatkan ilmu dengan sebaik-baiknya dan kita ingat bahawa ta'alumul huda kewajiban mencari ilmu adalah kewajiban yang tidak ada batas waktu dan tidak ada batas umur kecuali bila sudah meninggal atau sudah tidak ada kemampuan sama sekali ketika dalam keadaan kita masih sehat punya kemampuan tetap tidak punya kewajiban untuk ta'alumul dan dengan tabuk fidin insya Allah kita akan mendapat ilmu nafi. Dan ilmu nafi insya Allah akan bisa tegak amal sore. Di atas itulah kita akan mendapat keberuntungan insya Allah SWT. Ya. Man yuridilubi khairun yufakif fidin. Barang sama yang Allah kendaki dia akan dapat kebaikan. Allah pahamkan dia pada agamanya. Jadi kalau Allah menghadiri seorang dia akan mendapat kebaikan. Allah pahamkan dia pada agama. Ya. Maka orang yang dapat kebaikan adalah orang yang fakih kepada agamanya lah kalau kita dalam gedan menjadi orang yang tidak fakih kepada agamanya, bahasa lain adalah apa? jahil, gimana kira-kira ini saya kita termasuk orang yang memang Allah tidak mendaki untuk dapat kebaikan na'udhu billah kerana kita ya, usaha terus usaha terus memarahi kebuduhan pada diri kita masing-masing Karena ala ilmu layadul syai ilmu tidak ada yang menandingnya kata Imam Ahmad liman suhat niat bagi orang yang punya niat yang baik Kila dikatakan bagaimana? Yala ayya ay yanwa'raf aljahlian nafsi wan hurrih wan orang yang bahwa orang yang apa tadi ilmu tidak dari mana datangnya bagi orang yang punya niat yang baik orang yang punya niat yang baik dalam berilmu adalah apa dia punya niat untuk menghilangkan kebodohan dirinya dan juga kebodohan orang lain di samping niatnya ikhlasillah ya jelas jadi kita ngaji untuk berusaha Memangani kebunuhan kita masing-masing Kalau kita seperti itu niatnya Niatnya ikhlas berusaha memangani kebunuhan kita masing-masing Insya Allah kita lama-lama akan menjadi orang yang faqih Orang yang mendalam ilmunya tentang agama Dan kita bisa membuat agama dengan sebaik-baiknya Dan sebenarnya Dan kalau demikian kita berarti orang yang mendapat kebaikan Dari Allah SWT Karena kita harus Ada kesadaran, ada kemauan terus untuk Tafak widin Dan sekarang kita beruntung Tidak seperti pada zaman dahulu ilmu sudah banyak tersebar. Ustaz-ustaz banyak, pengajian di mana-mana banyak, nyarutin, kitab sudah banyak pakai buka saja. Kalau orang dulu kan rekasa lah, nyari satu hadis harus pergi sampai pada hari-hari. Hmm. Kalau kita hidup pada zaman dulu kayaknya kita jadilah enggak <tif> tahu di mana posisi kita lah. <tif> nah, ya. nah ya. cuma, hanya jalan paling-paling 300 -paling meter sudah enggak mau ngomongnya. Nah ya. Puruh-puruh kayak orang-orang dahulu lama dahulu, para sahabat, para tabiin, terutama tabiin, dan mereka ingin mencari ilmu, sudahlah, luar biasa mereka. Inilah kelebihan mereka di kita semuanya. Kita memang mengakui orangnya iman-iman yang masih masih doaif aja lemah. Jadi baru ada kangen sedikit lah. Mudah-mudahan, apa yang saya sampaikan berbeda. Kerana waktu itu sudah setengah, enam lebih, lima menit. Sudah lewat waktu lima menit. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tetapkan untuk kita semuanya. Dan kita kemudahan berusaha untuk bagaimana supaya semakin lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.